Те, що можна було продати, продавав у комісійному Берти Соломонівни. А те, що, на його думку, коштувало копійки і не варте було мороки, виносив у двір у дерев'яних базарних ящиках пізно ввечері. А рано вранці ящики були вже порожні. Час від часу тітка Каріна, його дружина, казала «Рафіку, Знаєш, на кому я сьогодні бачила свою кремпленову сукню? Ха, на главачці. Секретареві райкому партії. Тоді вони довго сміялися. Ірка ніяк не могла зрозуміти. Невже сама секретар райкому приходить вночі на торгову «Чотири», дізнаючись від своїх партійних агентів, що варданяни купили меблі? А отже, днями робитимуть шмон у своїх лахах і риється там доскону, щоб здобути омріяну кремпленову сукенку тітки Каріни, яку їй торік Рафік Вазгенович привіз із Москви. Уже згодом Ірина зрозуміла, що існує таємний ланцюжок спекулянтів, який і постачає всю бердичівську еліту імпортними лахами. Главачка, напевне, знала, що Каріна законодавиця моди в містечку. Вона одягається найкраще в місті, бо її графік має зв'язки. І тому, коли секретареві парткому, затюкані своєю безглуздою роботою, приносили точнісінько таку сукню, як у Каріни Варданян, та хапала річ одразу, та ще й утричі переплачувала за неї то якби вона знала, що та сукня, можна сказати, з помийниці торгової чотири, то, напевно, б дістала інфаркт. Дивна річ, думала Ірина. Дивна психологія радянського обивателя. Престижно було вдягатися у ті самі ковтинки, костюмчики, блузки, що й окремі місцеві авторитети офіційні і неофіційні. Зараз жінка повісилася, побачивши на прийомі чуюсь дружину у тому самому вбранні, що й вона. А раніше? Ні, це крісло не Варданянів. І не могло воно стояти у Соболєвих. Воно не пасувало до спартанської офіцерської обстановки. Хоча не може бути. «Здається, саме у Соболівих вона на ньому гойдалася». «Як же це?» «Стоп! Вона гойдалася в ньому і в Берти Соломонівни». «Спершу гойдалася, згодом гойдала ляльок». «Як це може бути?» «Точно, і у Соболівих, і у Берти Соломонівни». Щось тут... Щось тут не те. Тут заграв завжди оптимістичний Моцарт з мобільного. Ірина, яку почало заколисувати гойдання, спинила крісло і втупилася в маленького електронного хлопчика. Приватний номер. Тобто зашифрований. Можна навіть не вставати. У цьому місці телефон дзвонить не для розмов, а щоб подати якийсь знак, показати шлях, яким треба рухатися в лабіринтах дому древа. Мобільник освітлював стілець, на якому лежав. Старий стілець із обитими гобеленовою тканиною сидіннями спинкою. Нитки вже посоталися, малюнок стерся. Цей малюнок Ірина знала на пам'ять пастух і пастушка. В долині на горі замок, а внизу пасуться овечки. Вона завжди питала тітку Ірену, чому овечки блакитні, а та сміялася, не вистачило білих ниток. Ірина розглядала малюнок і з дитячою впертістю продовжувала допит. Можна ж було платячко постушки зробити не білим, а голубим, і тоді овечок виткати білими. Тютя Ірина обіймала ірку і цілувала у маківку з кучерями волоссям. Ну, просто цей стілець дуже старий. Він єдиний залишився з гарнітуру моєї бабці. Бачиш, тут навіть на спинці вензель є ось літера О, що означає. «Огінські!» «Це наша фамільна реліквія!» «А точніше, одна з них», – сумно додала вона. «Цьому стільцеві стільки років, що кольори тут змінилися. Одні вицвіли, інші забруднилися. Придивися до платячка пастушки на сидінні. Бачиш, воно колись було рожевим». Дивися, на бантику дуже добре видно. А де шиють такі платтячка? Хі, ніде не шиють.